Megálltak és figyeltek. De úgy tűnt, az alattuk gyülekező holtak nem reagálnak az apróneszre. A legelől haladó István herceg előhúzta öfbugyrából a toronykulcsát, amit még a várban szedett le a csomóról, hogy véletlenül se csapjon bele zajt. Lábújhegyen lépdelt az ajtóig,